ditës së xumës kur besimtarët vijnë në shtëpinë Allahut për të kryer adhurimin e ditës së xumës që është namazi xumas dhe dëgjojnë hutbën çështja e parë ka të bëjë me telefonin vlezë telefoni është një prej mirësive që u ka bërë Allahu subhanuhu teala njerëzën këto kohë për t'i spërvuar ata, a do t'a përdhorin atë, për t'a adhuruar Allahun dhe për t'a knaqër atë, apo do t'a përdhorin atë, për t'a zëmuar Allahun subhanu e ta'ala. Dhe si spërve t'il, besimtarit duhet këtë parasysh, se si t'a përdhori ose si t'a mirë përdhori atë. Dhe një prej probleme të keqë përdhoris e celulajt, është që shumë njërzë dhe ndosin të këtë celulajt, si zile të cëllularit disa tinguj muzikor edhe ju e gjithë e dini ose shumisa ju e din që muzika është haram në islam dhe nuk mjaftonë vetë me këta por dhinë në gjami me këto loj cëllularisht duke mbarë duke të loj muzikash edhe si kur mos mjaftonë të edhe vetëm kjo i ubi e cëllularit gjatë kohës kër njëzit janë duke të gjuar hytben ka raste cëllulari dhe zile ti e mund dhe dhe zërin e imamit, ka raste, kur janë duke u falur, më shumë gjohët muzika se sa zërin e imamit, e pasaj nuk ingilet njeriut vetëm se të qaj hadhin e ti edhe të qaj kohën e sotme, në cilën në më thënë nuk në kanë nërë rëhatë, shëjtani edhe në shpi në Allahut për e këture harame dhe për e këture fitëneve. Unë, Nuk kam për qëllim që t'u them që që celulari është haram. Celulari nuk është haram. Celulari është halal, por është halal për atë person i cili e mirë përdor atë dhe e vendos atë aty ku kënaq Allahun. Ndërsa i cili e keq përdor atë dhe e përdor për diçka që ka ndaluar Allahu i mëdhëruar dhe nuk është në momentin përse çështën e celularit, ai normalisht i bën haram edhe pse ai është halal në vetvete. Për ndaj, unë nuk dua që të zihemi ngusht herë tjetër në shalla dhe do përpichim në shalla të përkojtëm dhe herë tjetër besimtarët që të zihemi ngusht me të fytbës të themi vlejt dhe vlejt dhe fikinit sërullarët. Nëse t'ikush nuk ka frikë Allah dhe nuk dëshënë të eqë muzikën, po të pak të në mosim më ndoj besimtarën në shpinë Allah dhe ma të loj muzike. Edhe qështja e dytë, As, ne kemi folur në një hutbë të kaluar për çështjen e figurave. Edhe kemi treguar se çfarë gjykimi ka në Islam figurat. Edhe këtu përfshijen pikturat, përfshijen dhe këtu përfshihen pikturat, përfshihen gjithashtu edhe fotografitë. Por oj që në intereson më shumë sot janë pikturat, ato piktura të cilat ndodhen tek rrobat e njerëzve. Dhe kjo çështje është çështje e njohur nga hadithe të sakta të Profetit sallallahu alaihi wasallam, të sakta që transmeton Buhariu dhe Muslimi dhe të tjerë dhe është e sjaruar në shumë djetarë këtë qështje, djetarë përshkohorë dhe, dhe më parshëm, që pikturat nuk lejohan, mbajnë të atyre nuk lejohat, gjithashtu nuk i lejohat besimtarit të falet nga dëvënd ku ka piktura, edhe aje që është më shqetsu se është që vin, vinë vindisa besimtar me piktuar në përrobot të tyre, që ofshë në to për para, apo mbrapa. Nëse e ka përpara e mban për vetë dhe falet me të, në një kohë që me lajke nuk hyn në vend që ka figurë. Normalisht kur ai hyn xhami me këtë lloj figure, ai u bën haram gjithë tierve që ata të, të marrin bereqetin e ardhes me lajkeve. Domethënë ai i bën dëm vetes tij, bën dëmë dhe Shqe, dhe thënë, i bën dëm edhe të gjithë besimtarëve që janë me ta. Kështu që domethënë ai në të vërtetë me këto lloje veprimi që bën, ai po padrisit gjithë tierve. Kupton? Edhe kjo lloj gjeje, kjo lloj padrisie nuk lejohet në fen islam. Sikurse asnjë lloj padrisie nuk lejohet në fen islam. Kjo është edhe padresia që i bën njeriu vetes tij dhe i bën tjerëve. Kurse, me keqe, kurse Figurën, më e keqja gjithashtu është dikush që mbahet nga mbrapa, figurë, mund të të madhe apo e vogël, edhe kush fallet mbasti, ai në të vërtetë i bën ruku figurës së tij ose i bën sejshtë figurës së tij. Zot na ruaj. Allahu na ruaj. I bie sikur besimtarët shkon në xhami pasë për të adhuruar statujat dhe figurat, dhe jo sikur jo sikur shkon për të adhuruar Allahun subhanuhu te ala. Prandaj vëllazër, unë nuk dëshiroj që Të zihem ngushtë ndonjëherë për ditë xumaje ose për namazet i them ndihmallai muslimanë se keshiç keni bërë gjëra edhe pse nuk u pëlqen këto lloj gjëra ta bëj. Nuk kam dëshirë ta zeja skënd ngushtë. Nuk më pëlqen sepse nuk dua që ta, ta turproj askën. Problemi që ndron Allah në nëse ti bësh bësh me këto lloj gjërave, hyn xhamia dhe vendos figurë, domethënë bën problematik për të gjithë. Prandaj nëse nuk e di Allah të fal për ato që nuk e dite, kur ta msosh e ke për detyrë që të largohesh prej saj. Allahu i madhruar justifikon pa dijen. Por momenti që ti më son ke për detyrë të disancosh për saj, sepse namazi që falet në atë vend ku ka figura, njeriu me gjunafa. Dhe këtu flitet jo vetëm për të mdhenjt, por flitet edhe për fëmijët. Nuk lejohet që në rrobat e tyrë të ketë figura, piktura të dukshme të cilat dallohen qartë ato në pikturë. Nuk lejohet kurrë të gjajm fenistame, dhe argumentet nga suneti profetit sallallahu alaihi wasallam për këtë janë të qarta. Për këtë arsye kjo është një porosë për gjithne, kur të vinë në xhamin në imin e Allahut Mos sma figura të tillë nëpër rrobat ona. Gjithashtu edhe kur të falësh vetë shpinën tënde, ti je i sigurt se nëse ti fash me rrobë ose fmija joti vesh në rrobë të tillë, nuk thyn me lajk ashtu ku fash, edhe ti gjatë mazit tënt, në cilin ti do të marrësh se bavet i merr gjunafe, sepse po fash në një vend që nuk ka figura dhe kjo është ndaluar në hadithet e sakta për këtë kemi folur më hyt më të kaluar. Dhe na bën i holl përziati, por këto ishin të domosdoshme. Filloj me temën tonë për cilën ne Kemi bërë në më të flasim Sot e flasim e lejnë Allahu Subhanu Wa Ta'ala për gjahiljetin Për gjahiljetin dhe për rëjnjët e gjahiljetit edhe për deket e gjahiljetit Qa është gjahiljetin? Së pari dhe gjahiljetin gjuh në rapë kuptimit të do thotë ignorancë pa dhije edhe ignorancëa në kuptimin e vetë nda në tre loje Koptimin e vetë që kanë tërgu djetarë ndajë në tre loje. Lojë i parë i njërancës është mos njohja, njohja e të vërtetës. Lojë i dytë është, ta njohë është një qështë i që ajo dëmë thënë, e këziston të këtë vërtetë e ti ta njohë është gabim. Ta njohë është atë gabim, përshambullë, si, si dikur që të thotë, në amazis abaud nuk është 2 rekatë farzi, por është 5 rekatë.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 për para ardhjë së udhëzimit Allah s.w.t. Ose është një e gjendin në të cilën kju umet, kju popull, nuk e përnon nuk e përnon udhëzimin Allah s.w.t. ose një pjesë të udhëzimit. Kjoj qëtë një rancë. Dhe një rancën da në dy loje në aspektin e sasis së saj. E para është një rancën e për gjithshme që kaplon të gjithë njërzimin Dhe kjo lloj ignorancë ka ekzistuar përpara ardhjes së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argument për këtë është fjala Allah Allah e Allahut subhanahu wa taala: "Wa la tabarrajna tabarruj al-jahiliyah al-ula." U drejtot Allahu grave dhe thotë: "Mos u zbukuroni si zbukurimi i ignorancës së parë." Ë ka quajtur veshin përpara ardhjes së Islamit ignorancë. Gjithashtu Allahu subhanahu wa taala ka thënë: "Qula laa gaira lillahi" Kull e fëghejë Allah të emurunni a'budu e juhe lëjahilun. Thuaj, a di këtjetë e përveç Allahut më urdhëroni që të adhëroj o ju ignorant, o ju jahila, u drejtojtë mushrikë dhe për para ardhjës e islamit. I ka qëtu mushrikë, i ka qëtu jahila mushrikët. Gjithashtu Hëdhejfe radiallahu anua ka përveç të profetin sallallahu e sen dhe i ka thënë, oj dërgur e Allahut në kemi qenë në jahiljetë dhe një shërë të madhë, dhe në solë e Allahu Suhanu Teala islamin, dhe këtë kajrë. A kam basti kajri shërë, dhe i tregon pas e povedesërën që basti kajri ka shërë të piesëshëm. Dhe lojë dy të njërëncës, është njërënca e piesëshme, që ndodhët e disa vënde, ose të disa personë, persona, ose të disa grupe njerëzishë. Kjo lojë njërënce mund të kvistojë dhe në bas ardhjës e islamit, dhe zbritjes së Kur'anit dhe ardhi së profetit sallallahu alaihi wasallam. Dhe argument për këtë kemi ndërtuar hadithin e Hudheivës si përmendur më sipër, në cilin i ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam që mbas ardha e ti hajri do ket sherr dhe mbas ti sherrit do ket hajir, por do jeti përziër me të keqje. Dhe mbas ti hajrit përziër do ket do do vin njerëz, secili i ftojnë njerëzin në xhennem. Do të vjen në portat e xhenemit ftuesot. Du'atun ala abwab al-jahannam ftues në portat e xhenemit kush u përgjiet ai i hudhin të. Gjithashtu profeti sallallahu alejhi dhe sellem ka treguar për këtë lloj ignorancë të kufizuar te disa persona. Në rastin ku Abu Dharriri radhiyallahu anhu i thot Bilalit, Bilal i cili ishte nga Habesheja, i thot o djalit zezës. Në mendon si më thon o zezak. O izi. Edhe i thot Profesor Astolem i thot e budherit mbasi e merr vëshë të që i thot ajo budhert ti je njëri që ke ignorancë. I thot ti je njëri që ke ignorancë, domodin ke akoma disa civilizacioni të, të të para i islamit, të kohës para i islamit. Kjo është përse, për sa i përket ignorancës, në nëon në është dy lloje. Gjithashtu ignoranca në aspektin kohor ndahet në dy lloje. Ignoranca para i islamit, siç e treguam na itën Mosi për qi thot vola te barrajn te burrje jajehilit e ula mosus bukroni si zbukurimi i ignorances se par e ka quhetuar atë ignoranc te par dhe lloji dyt es ignoranca qe es pas islamit e cila domodin es ignoranca pjesme si si, si them por ne ana kohore ka dhe ignoranc mbas ardhes se islamit kur njerzit domun largon ne udhzim i allah subhanahu wa taala edhe qellimi i ignorances e dyt es asa qe vim pas islamit es qe njerzit të përngjasohen të përngjasohen me ata ignorancë të cilët kanë qenë përpara ardhisë profetit sallallahu alajhi wasalam ka thënë Ibn e Tabri ne zediku ç'thot a ka në islam ignorancë që që domodin për shkak të seciles domodin ne kemi mundsi të themi që Allahu i madhëruar kur ka thënë el jahiliet ulul ignorancë para ka pasur për qëllim ignorancë para islamit sikur me thënë oni që dhe, pas edhe pas islamit përdesa po tregon Allahu që paska para islamit ignorancë ka thënë po ka them gjëra tambi po ka ignorancë mos islamit dhe kjo ignorancë është domethënë për bëhet nga veprime të cilet i bëjnë njerëzit veprime të cilet kanë pas bërë ignorantët përpara islamit gjithashtu ka thënë imamul sheukani po ka mundsi thotë që të ketë për qëllimin fjalë në ignorancë tjetër domthonë përveç një ignorancës par, domthonë që është kundrejt një ignorancës par, ajo ignorancë si ndodh në islam dhe qëllimi i saj është që besimtarët përgjessohen me ignorantët në fjalët dhe në veprat e tyre Kjo është përsa i përket nijancës nga aspekti kohor. Ndërsa në aspektin e gjykimit, ignoranca gjithashtu ndahet në dy lloje. Njohanca e cila është kufër, që të nxjerrë nga Islami dhe ignoranca e cila është gjunafe, gjunafe në aspektin e lënies ndonjë detyre ose kryerjes së ndonjë harami dhe domethënë e para është siç ka thënë Allahu subhanahu teala, "Yadhunnu billahi ghayra al-haqi dhanna al-jahiliya." Ka të ndonjë për munafiqët që ata mendojnë për Allahun Mendojm për Allahun një mendim të keq si mendimi i ignorancës. E kaqyritur mendimin e tyre, mendimin e ignorancës. Do të mendosh keq për Allahun subhanuhu teala. Të mendosh keq për Allahun e madhruar, kjo mund ta çojë njerin drejtn e kufrit, sepse ky është gjithashtu mendimi i mosbesimtarëve dhe ky është kaq ky që i kaqhuar mosbesimtarët, të mosbesimi i tyre, mendimi i keq tek Allahu subhanuhu teala. Edhe e dyta është mendimi, domodin është ignoranca që është gjunaf dhe tregom shembullin e e Abu Derra. Normalisht Që shdo kur që ka një lojt djenije I qua në ata të ciri nuk e kanë Injorant Dhe kjo i qua dhe më dojnë një ignorant Një ignorant relative Dhe më dojnë që unë kam një dje tjetë Nuk e ka që një ignorant në lidhë me këtë dje Val, a këshua është edhe në lidhë me djen islamë Edhe me, me shpallin e kuranit Edhe me udhëzimin e profetit E vërteta është nuk është këshu Për ku në drazi që nuk është një ignorancë relative, do të thonë mos njeh Kur'anin dhe Sunetën është ignorancë vërtetë dhe nuk është ignorancë e pjesme ose relative. Sepse ignoranca e vërtetë është mos njeh fësh Zotin. Ignoranca e vërtetë është mos njeh Zotin, mos njeh emrat e Tij, mos njeh cilësitë e Tij, mos njeh ligjet e Tij dhe mos i zbatoj ato. Mos i njeh gjithto, jeni një errësir që nuk ka mbësai errësir. Sikur ti ti jesh njeriu më i ditur për fizikën për kimin, për biologjin, për mjekësin, për ekonomin, për shdo dhe fushët tjetër, tjesh njëru me i ditër, me i ditur, t'ingelesh përse ignorant. Edhe kemi parë për të e njërës që kanë qënë doktor, me titullin doktor, e mbanta urinën e lopës në gjep, duka pretenduar se kjo i silët e bereqet. Shikoni, ku përfundon ignorantë e njërëjut me gjithë se ka së dyurë, ka së dyurë, ka së dyurë dërën dhe grade, ose ignorantët i tjetërit, i cili arrin të ndodul grade me nuancën e tij sa e mohon ekzistencën e Zotit për shkakta të tyre i gjëra që ka mësuar në shkollë. Ato që ka mësuar në shkollë e kanë çuar atë që ai të tam, mos ta mohojë Zotin varen në i kohë që profetët u thoshë njerëzve, "A filay shaikun faatir is-semawati wal-ard?" A ka dyshim në ekzistencën e Zotit krijuesi të qiellit dhe të tokës? Në mundon kush dyshon këto gjëje. Nuk ka njëri që dyshon vetëm sa i personi i cili është inocios është një urand grad vloj pike që nuk ka mbase as një nuancë. Prandaj, themi që mos njohet vërtetës është një ranës e vërtetë dhe nuk është një ranës e relative. Po qese në do në lejohet që tajquen dje në qafireve dje. Po qese në do në lejohet nga në islamit që tajquen dje në tyre dje. Edhe pse u po them që dje e tërë nuk është dje. Për kundës e dje e tërë nuk është dje në të vërtetë një ranës dhe shikon në rezultatet e saj. Rezultatet e saj kanë shuar në përhap në përhapin e shirku, në, në përhapin e kufrit, në përhapin e gjunafëve. Nuk ka ekzistuar që prej 70-të dhjetësh kjo lloj reklame që i bëot kufrit, gjunafëve, shirkut, të mohimit të Allahut si sot. Dhe shkaku i gjithsej përhapi e të shirku e të kufrit të të, të fitën e vetëm dhaw, kush ësht? është? Ës dhija e tyre që ata e quajnë dije dhe që janë në të vërtetësh ignorancë. Dhe nuk ështëu momenti për ta shpjeguar se për këtë ka shumë shumë njohuri dhe shumë dhëna të cilat kanë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 Ignoranca e vërtetë është mosnjohja e Allahut dhe çdo lloj dije përveç saj, nëse do quhet, nëse do na lejohet të qunim dije, atëherë ajo është dije dije relative që nuk i bën dëm askujt nëse nuk e di. Përkundërzi, çdo gjë që do dobishmë për, për cilën ka nevojë njeriu e kanë Islam, në çdo lloj fushe të cilën ka nevojë njeriu për të jetuar në këtë jetë, ai e je kanë Islam. E ka shpjeguar Allahu, e diet të kush e di edhe nuk nuk e diet të kush nuk e di. Kjo është përse e përket injorancës. Pastaj profeti sallallahu alejhi dhe seleme ne neve na ka parajmëruar dhe na ka ndaluar që ne të përngjassohemi me injorantët. Ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selem në hadithën e saktë: "Men tashbeh bi qawmin fa huwa minhum." Kush i përngjassohet një populli për ai është prej tyre. Thot shejhu ulisam ibn timie, ky hadith Në pamjen e jashme duket sikur përngjësimi me ta është kufur që nxjer nga feja, por normalisht përngjësimi me ta nuk është kufur gjithmonë. Ka raste ku përngjësimi me ta është kufur, kur një përngjësohet me ta në vepra që janë kufur, dhe ka ka raste ku përngjësimi me ta është gjunaf, dhe për një domethënë kjo është kur në kur përngjësohet me gjë që janë gjunaf, dhe ka raste ku përngjësimi me ta është me kruh, i papëlqyeshëm dhe rrallëherë ndodh që përngjastimi më ta ti i lejuar dhe këto lloj raste normalisht janë raste kur besimtari e ka të ligjëruar Feneti ta bëjë një veprim dhe ata bënden më mosbesimtaret dhe përngjastimi vjen sepse ne e kemi të ligjëruar të Fenton jo sepse ai ka bërë ato parat atë. Kështu që profeti pa selam ka thënë kush përngjaset me popullën e tij për tyre. Dhe kjo do të thotë që kush përngjaset me injorantët, ai bie dashje pasdashje në rangun e tyre, në disa prej cilësimeve të tyre. Për ne është domosdoshme që ne të njohim se kush janë injorantët. Kush janë injorantët? Ata, ata që nuk njohin Zotin e tyre. Ata që nuk njohin fenë e vërtetë. Ata që nuk njohin thjesht Allahut. Ata që nuk njohin ligjet e Allahut subhanahu wa taala, ligjet e tij në natyrë dhe ligjet e tij të shariatit. Ligjet e tij ligje të, të natyrës jo se përndendojnë kafirat, por ligjet e tij të natyrës i është i lidhur Allahut duke i lidhur ato me krijuesin e si tyre. Të ata nuk i njohin ato dhe këto ligje por njofim vetëm shkachet, se që ka thënë Allahu Subhanu Ta'alë në Koran, janë muna dhahira minë në hajati dunja, o hum anil akhiratihum gafilun, ata njofim vetëm paminin e jashmet të kësa jetë, Allah më dhurur ka përnuar që mëzbesimtarë njofim vetëm paminin e jashmet të kësa jetë, kurse nga ahirete ata në shkujdesur, në më thënë ata nuk e bëjnë lidhje se shlirje ka dunja më ahiretin, përndaj ata në shumë ignorantë, ajo ajo dihetyrësh lidhur vetëm me jetën e tyre të jashtë në me, me atë petkun e jashtëm të jetës kaq është dihetyrë kjo është ajo që ka treguar Allahu subhanahu wa taala për ta dhe injorantët ndahen në disa grupe injorantët për cilët ne ne ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe ne ka ndaluar që ne tu ngjajmë me tyre edhe të ndiejim ata të parët që janë treguar në hadithe janë në përgjyshi mosbesimtarët transmetoi Abdullah ibn Umar radiyallahu anhu Se profeti sallallahu alejhi wasallam kur e pa Abdullah ibn Umarin duke kishte veshur dy rroba, quhen muasfar. Muasfar jone abat dorëshh rrobë e cila është ngjyër me ujin e një, një bime që quhet rusfur, dhe kjo bim lëshon një lloj lëngu të kuq. Dhe lyet lu, lu, rroba me këto dhe bëhet e kuqe rroba. Profeti sallallahu alejhi wasallam kur e pa Abdullah ibn Umarin të veshur me këtë rrobë i tha, këtë rrobë janë rrobat e qafirëve, prandaj mos i vish ato. I tha, këtë rrobë e rrobat e qafirëve, prandaj mos i vish ato. Ky është lloi i parë edhe edhe profeti sallallahu alajhissalam këtu e ka ndaluar këtë lloj veshjeje sepse rrobe qafirave. Domethënë nuk e ka ndaluar për ndonjë arsye tjetër, vetëm sepse, siç tregonet hadith i qartë, thotë mos e vish sepse është rrobe qafirave. Arsye pse nuk do veshësh? Sepse është rrobe qafirave. Gjithashtu grupi dytë janë mushrikët. Normalisht nuk kanë ndëllim shumë madh në midh mushrikëve dhe dhe mosbesimtarëve, ata janë të ngjashëm me njëri tjetrin, promovojnë që janë janë të dy së bashku ose një çdo njëri është tjetri thotë ne na është ndaluar është ndaluar që të përngjessohemi me mushrikët dhe këtë kjo është transmetuar nga shumë selef që ata kanë pas ndaluar të përngjessohemi me ta në vepra të tyre siç transmetohet nga Abdullah ibn Amr ibn al-As dhe këtë transmeton Ibn Abi Hatim në Sunetin ti. e tij thotë kush ndërton shtëpinë në vend të mushrikëve dhe merr pjesë dhe dhe domethën kryen festat e tyre dhe kryen thot festat e tyre thot ai nëse vdes ka oportuni ngjallur me ta ditën e gjykimit thot ka oportuni ngjallur me ta ditën e gjykimit thot shejhol isaimit e ime fjal Abdull ibn Amr ibn al-As tregon pamënjeshme që ky lloj veprimi është kufër edhe pse normalisht zhijosh çdo lloj përgjysmëta është kufër por qëllimi është që ka për e tyre që e çon një udhën kufër por ai bën disa veprime të cilën janë janë në vetvete kufr ose çojnë në kufrin e tyre që bëjnë ata. Të tretët janë ndjekësit e librave të mparshëm, xifutë dhe krishterët. Gjithashtu ne na është ndaluar në Islam në shumë hadithe profetike, dhe sa nevojë kemi ne sot që të flasim për këtë temë vëllëze. Në këtë kohë kur na dalin njerëz dhe fillojnë dhe promovojnë Edhe reklamojnë, edhe japin çmime ato e librave në cilë të cilët ftohohen muslimanët që ata të bashkohen me xifutë me krishterët në një fetë të përbashkët në të cilën nuk njihen vetëm i Zot, por njihen tre zotra ose shtatë zotra ose sa të pëlqej çafirave. Edhe pse i nveshin asaj prekun asaj që quhet harmoni ndërfetare, po ajo nuk është harmoni, sepse harmonia është diçka tjetër, por kjo është në të vërtetë kazën që i vendoset islamit në emër të atyre që i thon vetes atyre musliman dhe normalisht nuk del nuk del për ta bërë këto lloj promovim një prift ose një rabinçi fut, sepse normalisht muslimanët nuk kanë për ta pranuar këto lloj promovimi të, të tij, sepse muslimanët nuk e pranojnë këto lloj gjëja nga mosbesimtarë, por dën një, një person që i thot vetes ti musliman dhe bën këto lloj gjëje që të parë natë muslimanët këto lloj bashkimin ndërfetar, i cili është një prej qëllimeve më të mëdha të qafireve, që ata kanë kanë por tashkataru Islamin që të bëjnë një lloj Islami në cilin bashkohet vërtetë me të kotën dhe nuk ndahen në cilën besimtarit me çdo lloj besimi tjetër mund ta pranojë atë, mund ta besojë atë, mund të shkojnë kish të falën kish, mund të krishterë të vinë xhami të falën xhamit, bëjnë kryqin këtu ose ose qifu të xhifut do të bëjnë shirkun e tyre. Kjo është ideja e tyre dhe kjo nuk është e pranuar në Islam. Prandaj lloji tret, i tretë i i xahilave, i injorantëve Për cilën ne jemi ndaluar që të punjojmë, të punjojmë më tyre janë çivut dhe kishterat. Në akiten e tyre, në akiten e tyre, në adhurimet e tyre, në zakonet e tyre, në veshjen e tyre, në festat e tyre. Për këto arsye janë ndaluar shumë gjë në Islam. Për tyre gjëve është ndaluar që varrezat të ndërtohen, të bëhen varrezat me me ndërtesë, siç ndërtes, ndërtes bëhen sot në vendin tonë në shumë vende. Gjithashtu sepse këthej bëj kishterat, gjithashtu është ndaluar që xhamit të kthejë që, që varrezat të kthehen në vendje paliesh. Ti si zgjidh gjithashtu të krishterët. Kjo është ndaluar në Islam. Kjo është gjithashtu e ndaluar në Islam. Gjithashtu, ë mbajtja e figurave nëpër xhami ose në vende nëpër shtëpia, kjo është zakoni i krishterëve gjithashtu. Ky është zakoni i krishterëve gjithashtu. Rënja në fitën e grave. Mos ngërënia e sufirit, kur njeriu a dje mos haj sufir sepse është zakoni i xifutëve. Mbajtja e kryqit që konë shumë muslimani për robët të tyre, dashi pa dashi në banë kryqë, edhe pse a i dëmët nuk e gjë kryqë, do të kështra murë dhët, i pa i fjamurë dhët me kryqë, edhe sa, sa e sakara se tila, ose festimin festave të tyre, ka për e tyre muslimani që të në vetë e tyre muslimani, edhe marrin pjesë në festave të tyre, ose i festojnë vetë festave të e kështere dhe të qëfutve, ose pjes marrin të to, kësht loj tre, loj katërt, një rante, ozap ozaputistat. Dhe për veçoritë e tjera është që ata drejtohen zjarrit kur falen. Për veçoritë e tjera gjithashtu është që ata i madhurojnë mbretërit e tyre. I madhurojnë dhe i shenjtërojnë mbretërit e tyre. Dhe në piksa po tha mbreti kanë të thirrë suku më qen fjalë Zotit. Edhe sot ke po i muslimanëve që bëjnë diçka të tillë. Ose rruajn pjesën e mbrapshme të kokës ruan pjesën e mbrapa shtu të kokës, kjo është transmetuar në hadith dhe po vetësin kanë ndaluar nga këndoja sepse kjo është vepër e me xhus, shikoi këtë folte shumicë muslimane. Një prindësin, një lloj, ne muslimanët jemi për një lloj bishti masyafireve. Çdo gjë që e bën ata bëjmë dhe ne. I pam çafiret, domodin çaja bën veprë ndeg mas tyre. Fillojnë çafiret zjatë këtë e bën, e bën si gjem, pjesën e parë e parë flokëve dhe i rrumpjes të mbapës dhe shikoi musliman pasa të gjithë të usoj si çafirat. E zjasdë do të bësi gjembë, bëhen me jetë të papara. Ta marrë ta ngulësh, ta ngulësh ndrua, atë vloj muslimani. Edhe pjesën e marrë në ruan dhe e bën tas. Kjo është përngjasim me, me me me me xhusut, siç ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam. Ata rruajnë pjesën e mbrapshme të kokës, gjithashtu ata rruajnë mjekrat, zgjasin mustaqet e tyre, ata fishkëllëjnë, për këtë arsye të fishkëllimit është ndaluar në Islam, sepse është përngjasim me ta Gjithashtu atë të hanë në e EN enët Për e arë dhe për e gjendi Dhe kjo është ndaluar nisë tam Loj 5 Ignorantve Janë perset edhe romakat Dhe kjo është të reguar në disa hadithe Në cilat Nenë është ndaluar Që ti përnjësojmë atyre Duke i madhëruar të parë tanë Edhe të mëdhejnë tanë Si që madhëruojnë perset edhe romakat Të regohet një që profetis Sallallahu alai sallem U fal sepse ishte smur dhe u ul, u fal ulur. Edhe sahabut si u falishin këmb. Dhe profeti siç ishte namaz, u bëri me dorë kështu tha uluni tha, uluni me dorë, pa goj, pa folur. U dha ulën kur mbaroi namazin tha, tha pa inshallah oni ishte dukë një ngjar persëve dhe persëve dhe romagëve, të cilët i mlodhonin para detyre dhe qëndronin në këmb kur të parë detyrë rin ulur. Prandaj thot kur më shikoni ulu, uluni dhe ju falni ulur. Kur të falem ulur, faloni dhe ju të gjithë ulur pas meje. Pse ndaloj të lloj të llojë vetëm sepse kjo, pers dhe dhe kjo rgon, që, që, që është për ngjasimin e persëve dhe romakëve. Sa kjo tregon ç çfarë është çdo gjë që është veçori e mosbesimtarëve. Qofshin ata persa apo romakë, çdo kush tjetër, çfarë është veçoria e tyre neimi të ndaluar në Islam që ta përdorim atë për shkak se ajo është veçoria e tyre. Gjithashtu e gjashta. Në gjithë ato që po tregoj vëllezër, ftoi ka treguar Sheikhul Islam Ibn Taymiyah në librin e vet Iqtida'us Sirat al-Mustaqim, i cili është nga librat më të bukur që janë shkruar të temë dhe nga librat e vjetër, do të them që shkruetur më qartë, më pasën të temë kaq më vështore, në cinë ai vet tregonte në librin e tij. Që pas ta shkroi këtë këtë libër, më kanë pyetur disa vëllezër për këtë çështje një e pengjasimit, dhe u kam shkruar një fatva. Edhe e kanë lexuar disa dietar të asaj kohe, kohë Sheikhut Ibn Taymiyahs, dhe ançuditur Çështja çështje pse pa çka ka ka çë vështirë çështja për njësinë me qafirat, që ka haranë me radhë, edhe u zhdukot diçka pa vlerë ose diçka e lartë këty lëgjë për njësinë me qafirat. Për këtë arsye u zhduk diçka pa vlerë. Për këtë arsye është detyrueshëm të zënë ti një kaq shumë të libër dy vëllime që ekziston sot, në cilin ka treguar të çështje më argumente të, të, të shumta nga Kur'ani, nga Suneti, nga ixhma'u i umedit i Islam, në cilin treguohet se muslimanat kanë për detyrë që mos si prindësinë qafirave dhe injorantëve, dhe injorantë nomërisht përfshin të gjitha llojet e kufrit dhe shirkut, edhe të gjunafeve. Në drejtivollë e librit është Iqtida'u Sirat al-Mustaqim Mukhalafata Ashhab al-Jahim. Titulli është: "Fot rruga e vërtet". Kuptimi, kuptimi i titullit të librit është: "Rruga e vërtet bën të domosdoshme kundërtimin e banorëve të xhenemit". Wallahi, që nga titulli kur lexon besimtarë titullin e tij rënqet mishin. "Fot rruga e vërtet bën të domosdoshme kundërtimin e banorëve të xhenemit". Vetëm ideja e All-ezër Çkafira janë banorët e Xhenemit dhe, dhe besimtarët dojn Xhenet. A duhet që besimtarët të ngjajnë mos besimtarëve në veprimet e tyre dhe në çdo gjë që është apostatë në përta? Normalisht që nuk u takon atyre nëse dëshirojnë të jenë më të vërtetë për banorët e Xhenemit, si të Xhenetit. Ndërsa, nëse dëshirojnë të përmutin për banorët e Xhenemit dhe të bëjnë veprimet e tyre sepse shokmet e ta do jen, siç ka thënë Abdullah ibn Amr ibn al-Aas, sikush bëjnë veprimet e tyre do rëngjallën me ta ditën e gjykimit. Gjithashtu loi 6 i xahilave për cilën ne jemi urdhëruar që t'i kundërshtojmë ata janë edhe jo arabët, jo muslimanë. Janë jo arabët, jo muslimanë. Qi quhen gjuhën arabe al-aajim, al-aajim. Dhe këtë ka treguar profeti sallallahu alaihi wasallam dhe nuk është kjo fjala ime dhe fjala e dietarëve. Dhe kjo është e bazuar te fjala e profetit sallallahu alaihi wasallam, në cilin ai pa një person që kishte veshur një rrobe dhe Pjesën e poshtme saje e kishte me mëndafsh. Edhe tha mos u vishni si jo arabët, si ata el-aaxim, mos u vishni si jo arabët të cilët rrobat e tyre të i bëjnë me mëndafsh nga poshtë ose në sjet në supën e tyre të vendosin mëndafsh të rrobat të e tyre. Ës ka ndaluar vetëm sepse ky është për ngjarësi me jo arabët të cilët në të vërtet nuk janë muslimanë. Këtë e transmeton al-Budaudhi edhe an-Saiyuh. Këtë ka treguar Sheikh ul-Saminu te imia në librin e vet e ka dërguar dhe dietar të tjerë dhe janë argumentuar në këtë forme. Gjithashtu profeti sallallahu alaihi wasallam e ka ndaluar që personi të ngrihet në një personin këmb, sepse kjo është përngjasim me jo arabët, jo musliman. Se kjo është përngjasim me jo arabët, jo musliman, no, më jo arabët çafira. Prandaj ka ndaluar të ngrihet dikujt në këmb dhe, dhe këtë ka transmetuar Imam Muslimi dhe Abu Daudhi. Lloji 7 janë ignorancët në ignorantët në përgjithësi kushtë të qofshin ata, edhe veprimeve të tyrjen të shumëta, për e tyrje veprimeve është për gratë është mëzveshe e hijabit, për nda e loj madhurure ka qërtur mëzveshen e hijabit njëranca e parë, njërancë, gjithashtu dhe më thënë është për burat, gjithashtu që mëzveshen, mëzveshen, mëzmullojnë auretin e tyre, për e tyre njërancë është fanatizmi, që oky fanatizmë për fisin, apo për familjenë, apo për shtetin në cin e jeton apo për nacionalitetin apo për qytetin, do si të them un jam un jam kështu, unë më shtu, ti je kështu, ne semë një so ul në mimisë ty sepse jam nga Filan vend. Gjithashtu <coughs> lojitet është lloji e e de minorant një rant një rantitet përse ne jemi urdhëruar ta kundërshtojmë shejtanin. Ës shejtanin dhe për këtë ka hadith të shumta në cin ne jemi ndaluar që ti përngjësojmë shejtanit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 Kto janë disa pika në lidhje me çështën e ignorancës, pa sallallohun e madhruar, nda ruajë nga çdo ignorancë e madhe dhe e vogël që na bëjë prej njerëzve të ditur dhe prej njerëzve të udhëzuar. Elhamdullilah, والصلاه والسلام ala rasulillahi ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Ai person i cili shikon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 Edhe të gjitha ndalesat që ka vendosur Allahu subhanahu wa taala në Kur'an dhe profeti sallallahu alajhi wasallam sunet, uurdhë ndalesat e tij, ato i shërbejnë disa qëllimeve kryesore, të cilat i ka vend... të cilat i ka pasur Islami për njeriu. Domethënë Allahu më Allah dheuar ka synuar tek njeriu disa gjëra. Që ai që ai të arrijë ton jetën e tij. Dhe një për synimeve që dallohet qartë nga argumentet e shumta që ekzistojnë Kur'an dhe në sunet dhe në ixhmaun e Ummetit Islam kush është Një për esunimeve të shumëta është që besimtari ti kundështoj mos besimtari me të gjitha lojt e tyre dhe ignorantët me të gjitha lojt e tyre si që të regua mësipër. Ky është një për e qëllimeve të islamit. Dhe arsujën përse ne imi urdhëruar që ne ti kundështoj mos besimtaret dhe ignorantët të do të regojmë në shala në hytëve në ardhëshme të pëse kjo zjatë dhe në të të regojmë në disa po ar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 Shikoni me vëmendje thotë, do paksohet dia, do përhapet ignoranca. Shikoni tashin realitetin e vëlezë, çfarë është thuar dhe çfarë është paksuar. Çfarë është thuar, çfarë është paksuar? Dia është shumë më të paksuar, nuk është thuar. Sepse dietaar siç se ka pasur në kohën e SEL-ve sot nuk ka. Dia e pastër e tyre dhe e kulluar e tyre e sot ekziston shumë pak nga njerëzit. Ndërsa ajo që është thuar, çfarë është thuar? Është thuar në të vërtetë dieta e kafirave. Kështu që shikojë këtë me vëmendje dhe krahasoje këtë me hadithin që treguam s'i por për të kuptuar që ajo që është thuar në të vërtetë, ajo nuk është dije, por është ignorancë, sepse ajo në të vërtetë në rezultatin e fundit do të çojë njerëzit që ata të para përgatiten të jenë të gatshëm për ardhmën e Dejjalit. Që kur të vijë Dejjali ti gjej ata të gatshëm vetëm të thotë unë jam zoti juaj dhe ata ta bposin direkt për hir të kësaj dije, të cilën sot qafiret e quajnë dije.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 Me gjithë to gjunafe, me gjithë to shirrje, me gjithë to që e quhen dije, as here po i shërben njerëzve të vërtet për të nxjerrë ata nga feja. Shikoni dije sot në Perëndim. Kjo është vëllai vërtet. Shikoni Perëndim, dije sot dhe shkenca e sotme i kanë nxjerrë njerëz që do bëhen ateista. As mos shkojnë as në kishë, as zgjiku ndjedhur fare. Edhe vetat që do bëhen krishterë kanë shkuar dhe shkojnë gjën civile dhe shkojnë në simë më krishterë, im pa fe. Po do të pyesë dikush, nuk ka Zot, dhe pse i thon Perëndimi që ne jemi krishterë, ata janë krishterë fare, ata kanë lënë fen fare vetë fe në tyre. Feja e tyre eksiston vetëm te prit i cili me rrogën ose e përdor për interesat e tij personale kishën. Dhe dihet tyri ka çuar ata që ta shkelin më kan fen. Kjo është dia për cin ata pretendojnë. Gjithashtu ne jemi urdhëruar në Kur'an dhe Sunet në, në përgjithësi që ne ti kundërshtojmë mosbesimtarët. Prandaj është transmetuar në shumë hadithe nga profeti sallallahu alajhi wasallam. Un nuk kam mundësi të tregoj të gjitha sot. Ato e lut sa Allahun më lutet sot që ju të mësoni dhe t'i dëgjoni herë tjetër, por do të tregoj shkurtimisht. Ndërtohen hadithet saktë të gjitha. Profeti sallallahu alajhi wasallam ka thënë: "Kundështojini mushrikët, zgjatini mjekat dhe dhe pritini mustaqet." Ka thënë: "O Mashar nënsa, o ju ensar." Do të lëyni mjekat tuaja, sepse i paqë kishte dikush në thinjë të, të, të thynjë, bardha, thinjë të bardha mjekat e tua ishin thinjë, ishin burtë bardha. Falëyni me këtuën me të kuqë ose me të verdhë kundërshtojeni i thatë librit që vuditë këstërat. Gjithashtu unë hadithe të tjera thot vishni vishini sarawilet janë disa panonë gjë që kam os veshorabet. Edhe vishni dhe izarin dhe kundërshtojeni el kitabin. Gjithashtu do të vishini huf, hufet janë disa çare për lëkure dhe vishin dhe shapka dhe kundërshtojeni el kitabin. Gjithashtu thot shkurtojeni mustaqjet tuaj dhe shumojeni mjekat tuaj dhe, dhe kundërshtojeni el kitabin. Gjithashtu thotë, "Kundështojeni Çifutë sepse ata nuk falen me shapkat e tyre." E sa ato dje të thënë kundështojni Një Ronaldot, kushtun kundështoni Qafirat, kundështoni Çifut, aq sa edhe Çifutë kishin kuptuar që një prej synimeve të Profetit e Sem ka kaqën që ai i të mësoi muslimanëve dhe t'i udhëzojë edhe që t'i kundështonin Qafirat në çdo gjë të tyre. Aq sa kanë dhënë Çifutët për Profet osem, ky njerëj nuk po na lejë gjë pa ne kundështuar. Vallaj, vallaj çu ka thënë? Kan dhonë çivutët dhe kjo tek ka treguar Shejhul Semtemi në librin vetë të dasra të Mustafit <liftët> ibn Xhadidi saqën thonë çivutët ky njeriu nuk po na lej gjë pa na kundështuar neve dhe gjërat më intime me gruan me gruan tante na ka treguar për vetësem që çfarë largohemi dhe çfarë bëjmë pse për të kundështuar çivutën këto subhanallahu Sa dje më thash kjo sot hutuarën musliman për kësaj krahasoj këtë pasaj me atë që kërkojnë sot ata që i thon vetë të tër musliman dhe Në të harmoni, kazma, nga kazma në nga për I ftojn njerëzën ato që quhet harmoninë ndërfetare, që është harmoni, por është vërtet kaazma, na kaazmo më ngjaj ti po i vendos sa të fes. Së dyti, never na është ndaluar në përgjithësi që të përgjigjësohemi me mosbesimtarët dhe të ndjekim dëshirat e tyre. Fut Allah subhanahu wa taala i thot profetit sallallahu alaihi wasallam, "Ula tatbi'u hawa'uhum amma jaaka min al-haq." Mos i ndiq dëshirat e tyre, duke u larguar në e vërteta. Mos i ndiq dëshirat e tyre. Në jetit tërë thot, o latë të të bja hua e hum, muah dharu me jefti nuk kam ba dhe manzëllë allohi lejkë. Mosin diqë në shirë të tyre, thot. Dhe ruhu, se mos pëtë largojnë ty në një piesa asa që të ka zbritur Allahu. Ja thot të profetit ti, që të gjemë veshët tanë, të gjemë veshët tanë, shiko realitet që më bëtë sot, kuptosh, -sa të kuptosh, së sa fitë në të ma dhe kam futur mos besimta të kënë muslimanët, edhe ta ta të cire për të ndojë se kanë dhije duke i fuë ta ta në shdo lojve primi që është piesë e njërancës dhe kumfrit apo e shirë të këttyre të që si e si muslimat të bënë si ata edhe muslimat të bënë një lojfejë në cilën kënashën që fuë dhe kështerat për i sajë i të ashtu të dhe Allahus fali dhali ke fedur o së të kim kama umir të walat të të bia a hua a hum o pandaj tiftoh edhe ri drejt, he dhe mos ndiq dëshirat e dë tyre. Në këtë ajet Allahu Subhanuhu Teala urdhon profetit Sallallahu Alaihi dhe Selam që të ftojë njerëzin në të vërtetën, të heci si drejt dhe të thot pastaj mos ndiq dëshirat e dë tyre, për treguar që ndjekje dëshirave do thotë do të thonë në të vërtetë dalën në vërteta. Dhe devijimi nga vërteta devijim do thotë ndjekje dëshirave të tyre, është e njëjta gjë. Ka treguar Sheikul Isaimi Temi edhe thot: Kush hyn në atë gjë? E, thot gjithashtu Allahu Subhanuhu Teala në ajetin që është më pas, thot: "Wa latat tebi huwa hum" ولا تتبعهوا الذين لا يعلمون فمتنسيج دëshirat atyre të cilën nuk dinë nuk dinë janë ignorant ka thënë shejve të njerëj hyn tek ata të cilën nuk e dinë domethënë ata nuk dinë ata që nuk dinë hyn çdo kush që kundërshton shariatin edhe dëshirat atyre janë ato të cilat ata i dëshirojnë në fenë atyre edhe feja atyre dhe udhëzimi ajo që i udhëzë njerëzit në humbi domethënë dhe, dhe humbia atyre e, e jashtë dhe brendshme edhe përputhja në to konsiderot ndjekje e dëshirëve të tyre. Kjo është falëshese në shëhuysen të i mje. Sot, përpudhja në tërë, dhe më thënë atë që dëshirën, mos besim të arë, kjo quët ndjekje e dëshirëve të tyre. E treta, profetis sallalloni sëllim, i është të reguar në Kur'an, që i të ruhet për ndjekje së rrugës të tyre, sepse ajo ka përfundim shumë të keqë, thotë Allahu sëmën ta e talë në Kur'an O lan tërzan ka iuhedo o lan nassara hata tettebi'a millatuhum nuk kan por nuk kan por duknaqur pro tehet shifut dhe krishter dersa ndjekesh ti fen e tyre dersa ndjekesh ti fen e tyre o lan ini te ba ta huwa pasot allahu ma dhurse ti ndjek dëshirat e tyre për treguar që fen e tyre janë dëshirat e tyre dhe dëshirat e tyre në vërtet janë fen e tyre fotba dhe le di xha kemin alain mbas dijes se të erdhi ti e thun Allahu ato që erdhi profetson dije domundaj që është që kanë ata domonin një ranç Edhe nëse ti ndjek dëshirën e tyre mbas dijes që ka ardhur ty, ty atëherë ti nuk ke për krahë as ndihmues prej Allahut subhanehue teala, nuk ke ndihmues prej Allahut mëdhëruar. Gjithashtu ka thënë Allahu subhanehue teala: "Wa la yantaba'u hawa'uhum min ba'di ma ja'a ka min al-yamin innaka idha lam min al-zalimi". Nëse ti ndjek dëshirën e tyre mbas dijes që ka ardhur, do mund dijes së vërtetës, ti atëherë je prej mizorëve e ka qyetur Allahu profetin e ti, nëse ti ndjek këtë atë do bëhesh mizorëve. Po ne Po tjerë për veç për veç profetit sallallahu alaihi wasallam. Ka të shëgull samitë ime. Ndjekja e tyre në ato gjëra që kanë veçori e thev festë të tyre, edhe ë gjëra që kanë lidhje me fenë të tyre, konsiderojnë ndjekje dëshirë të tyre. Madje ndjekje dëshirë të tyre arrihet me gjëra shumë herë më të vogla se kjo. Dhe në fundit profeti sallallahu alaihi wasallam u ka dhënë një përshkrim shumë të ulët atyre personave të cilët për, përpiqen të për prangjasin mosbesimtarët. Më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 Ndo ndiçni rrugën aty që kanë qenë përpara jush, pollëm për pollëm thot. Edhe para ka për para ka, derisa kur të hynë në vrimën e hardhutës, do hynë edhe ju në vrimën e ardhucës. Vallai, do hynë edhe ju në vrimën e ardhucës. Po shehëlzem të mia, shikojnë realitetin. Un po them, Allah më shërof shehëlzem të mia, çka do thoshte, po të dëshëgjojnë gjallë kur e sotë shikojnë të realitetin. E aty që i thon vës se kanë dije, para atyre që ju nuk po të dën dije. Shkoin ata që jetojnë vetë si muslimanë, edhe që aty që kanë dije, edhe dhe thot, un do shkoj studioj për psikologji thot, sepse kam nevojë që të edukoj fmijën. Vaj valloj madhror nuk ka zgjitur ligjin e tij, ato lloj rregullash, të cilat i moftojnë muslimanit që ti mësoj dhe mamën të yt të, të edukoj fëmit të ti, por duhet të mësoj atë që thon, atë që thon plehat e truvë të qafijave të cilët jo vetëm që nuk kanë, nuk kanë qenë të sinqert në psikologjinë tyre. Po çellimi i tyre për ofc psikologjisë tyre kanë qenë që ti ndjenë njerëz në kafshëri, siç e kemi treguar te gjën hyrat e kaluara. Por sikur ata të tin njerëz më kafshëri, si të, të, po të sinqertë, a ka mundsi psikologët të dinë se çfarë ka nevojë njeriu, çfarë ka nevojë shpirti i njeriu, çfarë ka nevojë fmir për të dedukuar, marr antologjikës tyre, kur logjika njerëzore mangët. Kur ata në të vërtetë nuk kanë shans të të japin vetëm përkuvizimin e shpirtit. Itham psikologëve m'i jep një pakufizim të vërtetë në të cilin bien dakord gjithë njerëzimi ç'o shpirti, i cili është bërë natëja psikolog. Bën fat e të çfarë shpirti? Ne i kaq vetë njerëz që kanë një kondicion të shëndetshëm sepse nuk e ka parë ku shpirtin, as nuk e di se si është shpirti, por kujt do të flasim me hamendje. A si ka mundsi një person të më të marrë në uzim breti ku ai është çafir, dihet i është humbje, është errësirë, dhe pasoi t'u themsim njerëzve që ne kemi nevojë për psikologjinë, kemi nevojë për psikolog për të edukuar fëmijët tanë. Turp vallaj turp. Edhe kjo është pjesë e asaj që ka thënë profeti al Sallallahu Alejhi dhe Selam, do t'i ndiqni kafirat, në të ndiqni sunetin e tij edhe rrugën aty që ka qenë pash pollon për pollon, hap pas hapi, mas tyre. Tamam bisht, tamam bisht mas kafirave. Edhe kur tun të vrimë Harithus, aty të vrimë Harithus do futet dhe muslimanit. Edhe vrimë Harithus, pse? Sepse ai nuk është krenar për feun e tij që ka. Por ai ndjen veten bisht, i duket vetja Se never nuk na ne ka kërnuar Allahu me Islamin, prandaj që ne të kërnohemi kemi nevojë për pislliqet dhe për plehrat e kafirave. Nuk kemi nevojë për to fare. S'kemi nevojë për to. Kush ka pas nevojë për to i dërgoj Allahu dhe ka jetuar, nuk ka nevojë të portoi njerëmë. Nuk ka nevojë portoi njerëmë për të jetuar musliman i pastër për të kënaqur Allahu dhe për të arritur nevojat e tij etike edhe dhe nevojat e tij fetare. I kanë thënë duke i thotë ku shekan këta që ne do ndjekim, aq i fudut dhe krishterët Në tha profeti sallallahu alejhi dhe selle e kushtet për e përveshtyrë ku mund të jetë. E kushtet e përveshtyrë tha. E kushtet do jetë ky këta grupe të cilën do i ndiejmë, do vallallai ky shërëtitë që është për mërkullive, të cilat i ka thënë profeti sallallahu alejhi dhe selle në dënë sot i shohim të njerëzit dhe na bëni hollë për zjatën e hutbes, por vallallai është çështë shumë e rëndësishme, çështjë as më më më madhështore ma, ma, ma se ju përfitu roni luk mund të përfshihet në një hutbë kur dietar kanë shkëdu librat me dy vëllime si bënte i mia, i cili këto do të ditë më të fortë autorizuar vetëm për ta përfituar madhështinë të çështjes, e cishme mund të thuhet në një hutbë vetëm në një çështë kaq madhështore e cila është një për qëllimeve të Islamit